Звільнивши Вікторію з від своїх чіпких обіймів, Арабелла ще кілька хвилин погойдались на хвилях, а потім почала повільно занурюватись, і незабаром там, де вона затонула, завирували водяні кружала навколо верхівок щогл. Оце й все, що лишилося від Арабели і вказувало на місце її вічного спочинку. Блад мовчки стояв серед трупів та уламків, не зводячи очей від місця загибелі Арабели. Він не чув, як хтось підійшов до нього і опам'ятався тільки тоді, коли за спиною в нього пролунав голос. «Ось уже вдруге за сьогоднішній день я повинен просити у вас вибачення, капітана Блад. Ніколи до цього мені не доводилось бачити», як відвага і винахідливість із неможливого роблять можливе, а поразку перетворюють на перемогу? Капітан Блад різко обернувся, і тільки тепер у Їлогбі побачив страшний вигляд капітана. Шолом його був збитий, передня частина кераси прогнута, замість правого рукава камзолата ліпалась ганчилья, що ледве прикривало оголену руку. Весь він з голови до п'ят був забризканий кров'ю. З-під скуйовдженого волосся тоненькою цівочкою стікав червоний струмочок. Кров, змішуючи з кіпцявою порохового диму, перетворювала його змучене обличчя на жахливу маску. Та крізь цю страшну маску над природним блиском світилися його ясні, блакитні очі. А з них, змиваючи кров, бруд і порохову кіптєву, котилися сльози.